що вони виходили в них до театру, вдягаючи замість сухонь. Та навіть із кількісним контролем були проблеми. Повернімося до нашого прикладу із кастрюлями. Як проконтролювати виконання плану з виробництва кастрюль? Припустимо, що за наказом Держплану протягом п'яти років